Цікаво почути найогненніші з його висловів, вкрай категоричних, як савонароли. Можна пригадати? Постараюсь, хоч це не зовсім дослівно. Він гремів так. Запанувало попівство замість настоящого священства. Надбудувало собі криво, змавпувавши Талмуд, тисячі формалістичних зачіпок, як непролазні нетрі. Серед них цар, хто награбував десятки мільйонів десятин землі своєю власністю, однак числився як перший син церкви. Він пустив безземельних селян по світу з України аж на далекий схід, де Зелений Клин. Він з поміщиками, власниками десятків тисяч десятин, володів чужим. По слову апостола Петра, володів чужим як злодій з розбійниками. Тримав сотні тисяч золотом по закордонних банках, коли в народі лютував голод. Він, перший син, залив кров'ю площу, де християни вийшли священником, несучи ікони і корогви, благати про поміч. Чи розділив свої мільйони їм? Мертв'яками поклав скривавлених на бруковик. Також, чи забудем нещастя з погромів? олімп самодержця обмежив прожиття єврейського люду чертой оседлості, тобто заборонив поселятися в корінній Росії і стиснив його особливо на українських теренах. Там обмежив більшість його другою чертою, чертою нужди на дні життя. Я бачив його, бо виріс там серед бідаків, кого царисти вважали черню, як і подібну многість іншої етнічності. Цю чернь зневажувано в найдикіший спосіб. Згадаймо, в французькій революції повстала, як названо тоді, свята чернь. Гаразд. хоч тодішня свята досить пошарпала святині. На відміну, ця терпіла біду насправді святою смиренністю в чеснотах і побожності. Згадую хасидів, і вам досить, з різноманітної ремісничости. Кравецької, Шевської, Бляшарської, Ткацької, Красильницької, Дрібноковальської, Вітняно-Стеклярської, Дрібнокрамничної, Балагульно-Мандрівної і Похожу-Всякої. Чого ж, ради якого ката ідольського Обрушено на неї душегубно-розбійні погроми? На неї не на баришних грошовиків подібних До однакового стану росіян, Ні, якраз на трудових терпільців, Залізними прутами і дрючками бити в кров, каліцтво і смерть всіх в ряд, З бабусями й дітьми на розвалі їх домівок. Безумство. І дивіться, в блюзнірстві якому Общество Архангела Михаїла. На знак зверхів до вкруг царя. І йому проголошувано здравіє, Бугає подібним ревом деяконів І солодкавими возгласами попів. Колись таки насмілився праведний священномученик супроти Івана Лютого, хто був обликом диявола. В імперії потім забракло подібних священнослужителів, безстрашних стоятелів у правді. Обвалили страшний хрест на горб низового люду. В беззоряних сутінках неси й падай, а ми добробутно попризникуємо. Навіть і в чернецтві, що вважається за ангельський чин, діяли так, що про одного типового з них архимандрита помічено – нажив мільйон. Провідний верх єрархії вподібнювався до багача в палатах, блискучо обраного на бенкетах, коли озлиднений низ на безправстві обернувся в прострупленого лазаря під стіною. Да вже й собакам нема дозволу зализувати виразки, і тільки найближчі душевно до нього брали спочутливий обов'язок. Палкими віршами, облитими сльозами, загоювати його рани. Але і їх самих, поетів, гнано й побивано як собак. Вам мало як назвати Лермонтова, Шевченка, Пушкіна, Грабовського, Поліжаєва, Марлінського, Рилєєва. От досить, з обличчя вашого бачу, зготувалися сказати правду – «Проти Філіппіки Кубріяна, і я наперед з вами згоден. Отже, почніть. Однак були між ними такі, взяли з мого наміру точно, такі, що становили в зірці, навіть світочами святости прояснювали темряву, як перший Іоанн Кронштадтський».